Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, bästa publik, följ med detta avsnitt av Spoilervarning då vi gör en djupdykning in i miniserien Hollywood. Ja, ridån har gått upp, sommaren är här och våra korta men intensiva avsnitt rrrr, är här. För dig. Mm. Och någonting, ja. Jo, vi är, vi är min han i, i, i strandform uh, nu. Jo, Beachbody 2080 tror jag. <laughs> Vilket <laughs> ja. är väl ganska förenligt med den här linjen vi drar i programmet överlag. Exakt. Men feedback kan ju då skickas till triggervarningatgmail.com. Jo. Och såklart hittar ni oss på Twitter uh, att 1. Mm. Och uh, sen finns ju nog på Facebook och jag är fortfarande så skvätt iväg. Uh, jag fick uh, ganska strama förhållningsregler att i inte så, så, så mycket nu då när ni har kortare tid under sommaren. Mm. Så att det, så. det ska jag göra då, bitch! Så jag tror aldrig vi har... Är är det där nu något sätt att tala om din mamma? Vad har min mamma med det att göra? Anser du att producenten är din mamma? Saknar du en stark modersfigur utanför hemmet eller vad är det? Sannolikt. Okej. Okay. Sannolikt. Jag bara vill visa publiken vilken så här brist på respekt och förståelse och progressivitet. Egentligen en total avsaknad av woke som det här programmet och världen utstrålar just nu. Och därför så är ju föremålet för veckans recension så bra. Därför att nu går vi tillbaka mm. till den gyllene åldern i Hollywood i slutet av 40-talet. Och där, som alla vet, så var ju situationen väldigt progressiv. Mm. Sådana saker som, som ras och liksom klass och, och, och inkomst och så här, så det var ju bara petitesser och det absolut inte i vägen för att folk skulle lyckas, för att folk skulle respektera varandra. Och en sån där ömsesidig tillvaro av oh, det börjar falla mm. väl mycket kukummen, känns det. Ja, men ska vi se allt var bättre förr. Det är väl kontentan av det hela. Det är väl så. Och framförallt på ett så progressivt ställe som 40-talets Hollywood. Jo. Jo, jo, inte fanns det, det ju något, något krav på att man skulle dölja vem man, vem man egentligen var och, så att säga, vem man egentligen älskade. Det, nej, nej, nej, nej, nej, nej, absolut inte och, och såklart var ju allting var så rent därtill. Det var kanske det att reagera ja, först på i den här uppsägningen. Ja. <laughs> just så. Ja. Well, actually, ja. ja, men okej, okay, jag, jag måste ju då erkänna, jag vill ju nu då lura i publiken, så här blå det här. Jag må ändå vara lite ironisk. Att mm -hmm. Den här serien är ju inte alls sådana jätte, ska vi säga, progressiv på ett på ett verkligt sätt man kan ju säga att de tar sig en aning frihet med hur det kanske egentligen var faktum är att man kan säga att hela smörjan som så här önsketänkande och wishfulfilment av den absolut yeah. värsta kaliber så vida yeah. att jag inte har sett ett sånt härke och liksom feel good på ganska fucking länge ja yeah. men men jag tänker att eftersom den här serien då heter Hollywood så mm. var det då bättre än att den faktiskt ger en upplevelse och en total Hollywood-ending därtill. Jag, jag, jag tänkte, den, den, drog ju i, den drog ju i alla klyschor, om vi säger som så, den här serien. Jamen, alltså, alla, du... alla, var, alla var larger than life, alla var som... Så att säga, just det när jag sa att alla var så liksom, rena. För allting allt var ju konstant liksom, äh, mått i var och en. Nu, nu inser jag ju att så här är det inom liksom, filmvärlden. Som att när man gör så att säga de här, ställer upp de här scenerna och liknande så, så nu vill man ju att så karaktärerna ska vara klädda på passande vis. Men jag har sådär. Det, det blir sådär. Det, det blir sådana plastaktigt allting. Jag håller med om vad Larger Than Life. Att det, var ju, det är just det. Därför att det här är en sån här halvserie. att Å ena sidan så presenterar de en serie där det som spelar roll att du inte tillhör en privilegierad grupp eller att, ska vi säga, framgång är centraliserad i vissa institutioner eller liknande. Mm. Men å andra sidan så bara blåser de förbi de faktiska svårigheterna med att säga nu då tillhörande då en icke-privilegierad ras eller grupp eller inkomst mm. uh, marginal eller någonting att ja. det här är en sån problem, eller det här är en sån här serie det här är ett såna problem, det skulle kanske vara en bättre beskrivning, att det här är en sån här serie som vill liksom säga publiken att hey for reals you guys, att det här är super serious att de här mår jättedolt och det är så orättvist så man, yes, ja. yes men hur ska ni som visa det här för det, det känns som att du kan ju inte bara liksom zooma in och så någon jätteledsen i vänstra ögat och sen är du som, åh ja. det är så fel vad kan jag liksom hashtagga att, mm. det känns som att jag behöver mer För det här är ju ja. ändå en ska jag anta, vuxen ser och att um, jag vet så, den så, så porträtteras håll. den ju jag vet inte, den heter Hollywood. Så jag menar, ja. <laughs> silly me, tänker jag att en serie som är satt i den gyllene ålderns Hollywood var mm. intressant. Se till ja. exempel Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Jag menar, man kan ju ja. göra nog önsketänkande och wishfulfilment på ett bra sätt. Jo. Och på ett intressant sätt. Ja. Liksom extra klammer där. Ja. Men sen kan man ju göra, om den här serien hett liksom, um, Wish Fulfillment and Magical Thinking in La La Land. (parenthesis and everyone super wins at the end, bro. Så so, yeah. då ska jag inte bry mig för då ska jag, ja ah, okej. Okay. No, jag kom för avträde och jag fick avträde. Yeah. Men att mm. det är ju som att jag blir irriterad för att de har ju så mycket material att ta Om de vill göra en serie om orättvisa och klassskillnader och rättssäterna. Mm. Så, men vitt du bara tar, det finns ju som ändlösa historier what, the, what yeah. be this fag at mm. Ja, ja, jo, alltså, det är alltså det det är så sant och jag, jag tänker alltså den här äh, inte ju den här storyn i sig är ju inte ny, jag tycker, det, är ju, det är ju alltid de här det är hoppfulla äh, nya skådespelarna och, och, och det här äh, Alltså, scriptwriters, all alltså. manusförfattarna och, och nya regissörer som ju så att jag försöker på alla sätt få just sin stora chans. Mm. Uh, men, men vad jag tänker på här som. Liksom, jag reagerar inte på den medan jag såg den här serien och, och följde med så att jag, de här fiktiva karaktärerna liksom, och deras... Försöka då, då komma fram till eller nå fram till framgången mm. så är det att det här konceptet med den här filmen de ska skapa där som som ju det här i de senare avsnitten liksom det här, det här största liksom vad ska jag säga, det här drivande liksom, där momentet så det är ju det att det är liksom Hollywoods egna regler som skulle ju all, inte ha tillåtit en sådan film i den här tiden. Ja, no, men för att nu då ge den, den minsta förklaringen av vad den här skiten handlar om. Så du har ju då, precis som Nikolaj sa då, en Gänga-aspirerande gäng aspirerande skådespelare och regissörer, etc. Och som genom trollslag nu, då, så är de här väldigt animerade människorna, då, drivna av, i antal social rättvisa. För vi ska komma ihåg att det var ju det som var väldigt viktigt att på tapeten under den här tiden. Och yeah. nu så gör de ju inte bara en film om att vara, ska vi säga, bortglömd eller så att sig förbi i Hollywood, utan de gör dessutom det då. Genom att sätta då en mörkhyrd kvinna i huvudrollen. Och att jag tror att det här, det här är en perfekt film att jämföra med till exempel 2010s Robin Hood. Som är en liten go-to-film ah. för mig. Det som att här är hur du gör en, en film helt fel. För att, för att förklara varför den här parallellen. Är relevant Robin Hood nu då. Mm -hmm. Så försökt sig då på en historisk äventyrsfilm. Film, äh, I tömmerna ja. av Ridley Scott. Som man tycker borde veta bättre. Ja. För, för Russell Crowe. Och de hade så bråttom ja. att göra en actionfilm. Att de, att de till och med hade med trailer. Och liksom box office shots. Som inte ens var med i filmen. Ja, att, precis. Att nu så har ju nog folk tagit sig många friheter med Robin Hood. Jag minns ju den här senaste monstrositeten med Taron Egerton för något år sedan som jag inte ens tänkte nämna nu. Jag, jag, jag har jag ja. fortfarande ingen aning om what the fuck jag såg. Nej, nej men, men om någon vill veta mer så finns det ett avsnitt som hette vad det är, Bumblehood. Ja, att jag, jag vet inte. När jag tänker på det så säger jag liksom bara svarna svana som slåss en stund för min tindra öga. Ja. Men i alla fall, den var säkert jättebra. Men, ja. men att liksom Russell Crowe springer runt uh, Action Jackson och liksom mm -hmm. har en liten så här att som med Kate Blanchett om vart annat. Ja. Att den här filmen så här, som bara den börjat tumma på allting. Att du har ändrat till exempel Made uh, Made Ryan då alltså Kate Blanchlet, Blanchlet, Blanchett Blanchett <laughs> ja. titanic tjejen som gå från att liksom bossar runt folk i hushåll till att helt fysiskt springa på slagfältet och jag ordar. Ja. Uh, som om det inte räcker så har du liksom typ då uh, broder Tuck som för övrigt spelas av Mr. Robert Baratheon och Mark Eddy som springer runt och slår runt sig massiva kritkombos men, men, men du, du är liksom en munk, what the fuck is this? Ja. Nej, nej, nej men och, man, som man vet så är ju alla munkar är ju, är ju som de här Shaolin-munkarna. Uh, ja, det är väl så. Nej, men ja. alltså, jag bara säger att liksom, den här filmen. Så försökt så hårt. liksom Ta mig på allvar. Jag är liksom en, ett, ett historiskt äventyr. Och liksom lite drama där. Och, men att sen så kommer såna här grejer. Om man säger som att. What, what is this shit? Liksom, vad försöker ni pusha? Den här Hollywoodfilmen så försöker, de försöker ju som göra karikatyrer av vissa kända karaktärer. Mm -hmm. uh, och sen så försöker de ju då pusha liksom vissa historiska saker som faktiskt skedde i Hollywood. Vissa, uh, vissa kulturer uh, vissa säder, vissa bruk och de bygger yeah. ju mer eller mindre handlingen på det. Uh, men sen så tar de och sätter in så mycket modern, liksom social justice Black Lives Matter uh, LBQT uh, Hashtag Me Too uh, Liksom Det känns som att den här filmen som försöker som väldigt så här uh, Inte ens på ett kokett sätt utan riktigt sådana ruffle smug så försöker de som liksom, Si Det är fel ja. Och jag säger som att jo vi vet det Idag men ni ska göra ett starkare budskap om ni visar hur vad det då. För att de här samma yeah. karaktärerna skulle exakt ha kunnat vara så här att vi tycker det här är fel. Och vi arbetar mot det. Men det här är ju också en sån här film. Oh, liksom, minns du den där Gaddaf liksom Hi, my name is Simon. Vad är så här? My name is Simon. Ah, jo, jo, alltså den här, det var, var det nu inte en sån här nu. A coming out story Alltså om en, en Kille som så att säga, Försöker jo. Jo. Hitta sin Sin livskärlek Det var det och vi har ju gjort den recension Av den någonstans Det, det, någon har, vi, det har vi Det har vi. Och att igen det är liksom så här att, som att Tycker du inte om My name is Simon ja, men, Då är du liksom homofob och då hatar du bögar liksom. I really don't Love em. De bästa lyssnarna för övrigt. Shout out. Men att den här filmen är ju liksom den, den är ju en kymf. Den gör ju narr av det. För att hela den där filmen så går nu då på hur jobbigt och här, hemskt det är att vara bög och liksom ingen förstår och shit. Men liksom det finns inte en satan i hela filmen som inte applåderar varenda fucking steg. Alla så fucking underbara och så otroliga människor. De enda personerna som står ute är farsan som inte agerar perfekt direkt. What an asshole. Och sen liksom typ två mobbare. Som definitivt får sitt innan filmen är slut kan jag tala om för er. Alla andra är ju de bara fan, de, de applåderar och de tar paus i skolan. Och liksom de åker Paris och liksom fan hela stan kommer som ut på fem minuter och applåderar. Så brave, så so magical, så so special. Och det här är exakt samma satans film. Att som, att, mm. oj nej nu har vi problem med demonstrationen, Nej de får bort, okej, okay. no, no problem. Oj hur ska vi få ja. iväg den här filmen, ingen vill se. Ja ah, det fixar sig direkt, okej okay, no problem. Nej, nu har någon bränt upp alla de här filmrullarna. Nej, nu får vi ju vara film. Och... Ah, okej, okay. nej men det fanns en kopia, nevermind. Uh, so, de hinner inte presentera ett problem innan någon kommer. No, no, no, no, no, no. it's fine. it's fine. Then, who's a big boy? Uh, I am. So, fuck, liksom, uh, försök, i uh, alla fall jag, illusionen av att det var liksom någon sorts kamp. För jag tror ju som nog många andra, det finns ju folk som är läve på den här tiden. Och jag skulle kunna tänka mig att de kanske knyter ner lite som att ja, det var ju inte riktigt sådär. Mm. Så. Mm. Men, men, men det var det jag tänkte alltså um, om, om man borde kanske nämna några ord om, om slutet av den här miniserien. Ja. Mm. För, för alltså den den ger ju så att säga, det ger ju en Hollywood ending då. Mm. Ja. Uh, och, och jag tänkte alltså vad jag, vad jag har förstått nu, nu kan jag ju inte säga att jag specifikt har gått och läst uh, flera flera så här, recensioner eller så, men mm. jag förstår att människor, människor har reagerat på det här slutet bara på slutet då? No, no, no, säkert alltså inte enbart på slutet men men liksom att den här no, just den här som liksom, det Hollywood ending där, där så att säga alla är, alla alla så att säga alla blir lyckliga till slut alla får mm. så att säga nån, någonting ja mm. ja och, och liksom alla alla blir så att säga tillsammans med någon Jo, det var bara denna en varm lig Regissörerna och producenten som var och Ja, och jag vet att de, tänkte, att de försökte bygga upp det så att det var, det var Dylan McDermotts karaktär, jo, jo. Ernie, som, som man förväntade sig att skulle dö. men ja. Men sen så visade sig att han var ännu kvar och han var ju i, sitt, i samma goda vigör som tidigare tydligen. Mm. Vet vet no, no, no, ah oh, oh, nej. Oh, sorry, jag blev påtärd av ett tag <laughs> ja, av Som och många Jag undrar isom jag undrar att är man på något sätt så uh, inställt på att för jag såg hela tiden att förvänta mig förväntar meder att när kommer, när kommer det en, en kris i den här serien? Att ja. att kommer det nu att svara så att den här slutar att de får ingenting för det där. att, så att säga, Filmen visas men det blir liksom snabbt totalt på liksom Oscars och, och så liksom, men sen visade sig att i det långa loppet så leder den här filmen till att i flera så att säga den här säga, utbudet filmutbudet liksom breddas på att det blir en sån här kultklassiker av den här filmen Meg ja, men, men, filmas... men så blir det ju inte No, men av vann ju typ allt. No, de vann ju allt förutom uh, vad, vad var det liksom uh, bästa liksom manliga skådespelare. Ja, oh no. I huru ja. ja. Ja men fuck. Ja, Stakars de... Stakars Jack Castello. Jo, hemskt. Men att, jag menar där var jag liksom man tänker liksom för man introducerar dessutom de särerna av honom om man gick ju in i det att ja. här har vi en kille som har liksom krigserfarenhet men inte så mycket praktiska erfarenheter. Bara en så här ja. önskan om att skådespela i Hollywoodfilmer. Jo. Men han är liksom Precis. nedbunden då med en gravid hustru som inte verkar riktigt dela hans entusiasm och det går inte så där riktigt bra. Ja. Om man funderar hur får man balansera det här? Det här kommer inte att gå någon mm. andra. Är det, att, ah, wait, det är inte dina barn och allting löser sig så bra det bara kunna gå utan att du behöver göra ja. någonting okej okay. och så här är det hela jävla filmen att jag menar som Sheldon Cooper kommer jag in och är liksom en gay liksom översittare från Texas och som att hej Jim liksom way to act outside the box att jag menar med undantag från att du liksom säger såna saker som att nu ska nu ska jag suga din kuk så jag menar, du, du spelar ju i princip Sheldon Cooper, liksom, what the fuck. Ja. Yeah. Mm. Det är ju som att liksom ja. lite att, jag menar, jag förstår varför. Men du har ju liksom en massa karaktärer som, jag nämnde ju um, till exempel den här uh, men, vad heter han nu då? Uh, Joe Mantello heter han väl, hans karaktär som den här producenten. Ja, så, så, ja alltså -Dick, Dick Samuel. Ja, så, ja, det, vad, så men, mm. han, han är ju gay. Och det finns ju en massa, jag menar ja. hon äh, Laura Harrier som spelar Camille Washington Så att folk är ju kanske ja. bekanta med henne Från Spider-Man och shit Men att hon är ja. ju liksom en, en massiv så här äh, sexualitet Och liksom äh, så här aktivist Så att de har ju medvetet att ta är en massa Personer som är så väldigt mycket på kartan Så att För att mm. grejerna, nu när jag säger så här Så, så kan folk tro att Men det är färre, varför tar du alla de här typ gay-positiva eller liksom alternativ sexualitet-positiva människor. Och jag säger som att no, that's really good. Men jag yeah. säger då att liksom men jag vet bara inte hur mycket skådespelare det här. För alla verkar ju som ganska som på hemmaplan. Så här. Ja. Yeah. Den som alltså jag skulle måste mm. säga en skådespelare som jag tycker står ut. Jag tänker som att yeah. ah, att de tog inte bara henne för att oh, det är liksom den där som är taggad på alla liksom gay rights sidor som finns. Låt oss ta henne yeah. så vi riktigt kan pusha den här showen för att vi är äckliga. Så är det ju hon, den här mm. Patty Lupone. För jag tyckte att hennes roll som just den här uh, Avis Amberg är yeah. Den här matriarken då som tar i tämmarna mm. och vill pusha någonting och göra någonting. Det var såna att okej, okay, men hennes historia att köpa, den verkar så här satt, den, den verkar som ganska bra. Men yeah. allt annat mm. är ju liksom uh, I don't care att jag, jag skulle kunna empatisera just om det var en kamp eller liksom om det var någonting som ni måste överkomma eller, eller det finns någon som helst resa. Ja. Yeah. Men där är ju som bara att liksom, amen, jag gick och tog en hamburgerna och så var jag björn med mig ett jobb och en fru och till och med barn på att köpa och ett ställe att ställa och bo och ett och och liksom så att dö. Jag var liksom att de och omma att... Att... Ja, exakt. Alltså, jag vet inte. Ja, det känns som att man måste börja sitta här och det packa någonting. Men att liksom, kanske, kanske resan är viktigare än destinationen. Alltså, what, what, what is this shit? Mm. För att inte ju liksom inte in de ju upp som så mycket är intressant tycker jag. att som Jag menar, det är ju som att någon kommer in i en film och säger att oh my god, hela stan brinner, den brinner där borta. Men som, ja, ja, vi kokar ju makaroner här, nu sitter ni nu ska vi diskutera Shakespeare. Så man sitter ju som att det kan vara en jättebra diskussion om Shakespeare. De kan säga jättegoda mm. de makaroner. Man är ju kan vi se dem the fucking burning city? <skratt> som, uh, jag, jag förstår inte liksom vem det här är en serie för det känns som den är serie för alla liksom så där riktigt riktigt unga som identifierar och sympatiserar med som säger alternativa sexualitet, hashtags på internet och som sådär att Åh, jag önskar att jag bodde i La på 40-talet, då fanns inte Trump då var det nog bra Ja, och, svart, mm. well. <laughs> ja. Ja, alltså, och det var ju det där som jag, det, det var det där som de nämnde i en, um, i en, en, en recension ska vi väl säga men med, med också en, en, samtidigt liksom en kritik över det att de lämnat bort ett par saker som egentligen skulle ha varit väldigt intressanta att faktiskt också höra lite om i en sån här serie och, mm. och det var ju no, det ena att ta mer liksom, att de liksom visa mer av den här striden mot de här vissa liksom, reglerna som Hollywood själv hade liksom, placerat på sig som att eh, man fick inte visa så att säga ett, ett par mm. eh, där så att säga, den ena personen var vit och den andra var mörkad. Ja. Det, det, det, det, liksom, det var inte tillåt. Uh, det andra som, som jag tänker att skulle vara intressant så var att det här var väl vid tiden då uh, det började föras listor på misstänkta kommunister. Och de satt I, ju ganska frekvent då folk som var homosexuella eller liknande på den listan. Jo, Bara för att jo, jo att precis. Ja, ja och, och, och, och så ska man ju inte heller glömma den här, liksom, det fanns ju också eh, annan så att säga. Rasism och antisemitism som ju liksom genomsyra mycket där. Mm. att att just att de här sakerna som jag tänkte att, att men det här skulle vara intressant att se mera av att hur, hur skulle du de göra det i den här serien, hur skulle du säga att man som hanterar det här. Men att nu, nu var det ju en som du sa här en wish fulfillment för att det, det var ju så att det det så att säga, den, den mörkhögda skådespelaren så säger bara att nej, att jag vägrar gå in via sidoingången. Jag ska ja. sitta på första raden. Och så gör hon det. Ja. Och, då är det och då är det så att, ah, okej, okay, no, där, där så att säga föll, där föll den, det, det korthuset ihop. Uh, sen har du det andra som så att säga, det här uh, manusförfattaren som som vi tänker ah, men att jag ska gå ut och visa för världen att min partner, min pojkvän, den här skådespelaren och jag Att vi är, vi är tillsammans och vi är inte rädda för att visa det, det är... och, och då är det sådär liksom att där, där kommer det, det vissa reaktioner Men sen är det ändå sådär liksom att, ah, nahmen, att titta nu vad modigt det där egentligen är Där är de inte alls rädda men jag tycker att det kanske skulle vara mer så här kraftfullt ställningstagande om de gjorde det här nu då, av någon anledning då, helt mot allt hur saker och ting fungerar då. Ja. Och, och sen så blir det bara ett massivt uppror och de blir bannade. Men de har gjort en statement och man kan säga att det här skulle ha ja. varit den första grundstenen som har lagts för en lång, lång ja. kamp som pågår än ja. då, då tycker jag att det ja. skulle ha varit mer som så här, ah, okej. Okay. Men att, jag menar, som den här filmen presenterade, så den här filmen så fick ju inte bara folk att fundera, utan den som enhälligt gjorde slut på liksom homofobi och liksom eh, liksom rasfientlighet och allting. Mm. Att liksom jag, jag är förvånad att de inte fick en extra oska för att de samtidigt liksom botar cancer. Att, nej mm. men alltså det, liksom, jag antar det är, liksom så här superamerikanskt på något vis, men att det finns som ingenting som kan göras in moderation. Att alla supervinner yeah. Och så är det någon jävla publik som står där upp och där. Oh, så bra, yeah. så magiskt. Men, <laughs> men det är som att det really yeah. did nothing. Att I något skede så kom det typ någon liksom fitta som kräkte på munnen och var som att njär, njär. jag hatar bögar, jag tror jag ska elda upp min film njär. Och sen så, ja oh, okej, okay. men nästa scenen är det redan fixat. Så att ja. det kanske som att vara vara liksom lidandet och samtidigt vara liksom den här karaktärsutvecklingen. Jag säger det här satan, ja. i nästan varenda modern film eller tv det, det man säger. Mm. Men karaktärsutveckling är jätteviktigt. Det är jätteviktigt mm. att karaktärer har ett ark. därför för att annars ja. blir allt som händer i filmen väldigt endimensionellt. Det är som att sitta Precis. och se på en massa semesterfotografier som du inte har en aning om vem människorna är vad platserna är det saknas kontext ja. mm. och att som du ser det och du får väl sätta in av dig själv där och att jag menar om du gillar ja. nu då att folk lyfter fram uh, MeToo och liksom allt annat som är fel i världen idag uh, översittare i mobbning uh, att man indelar folk i olika fack och genrer och så här så ja, då, då har den här serien kanske värde för att den, den gör ekon av saker som händer än idag och jag är inte blind heller. till det faktum att de kanske försöker sätta mycket moderna tänkanden och liksom idéer och, och vad du, etiska strider i 40-talets -tal, 40 Hollywood. På samma ja. sätt. Det var därför jag gjorde den Robin Hood jämförelsen också. Men att om man ser anachronistiskt på sådana här saker. Så förlorar det med värde. Det är därför jag tycker det är ja. dumt att till exempel. Gamla rasistiska Tom och Jerry -filmer. Det är därför det är liksom. Konstigt att liksom Pippis pappa. Uh, inte får vara nägarkung i de gamla böckerna. Jag liksom. Gör inte de moderna. Som versioner. Men att liksom låt de gamla var kvar. Det här är en dialog som måste tas. Pappa, varför liksom är Pippis pappa näga Liksom, varför så har vi en gammal mammy-karaktär som springer här och sopar till Tom med, med soporsten. Varför liksom yeah. springer där runt en massa liksom intellektuella tattare och bara ejakulera liksom sin social justice warrior shit över saker som aldrig hände? Jag vet inte min son. Men konstigt är det. Låt oss nu gå ner till stan och peka finger åt medelklassen. <laughs> att det är viktigt. Man måste ha den här dialogen. Att ja. Kanske nu så får vi väl känna att den här serien är inte för oss. För vi är döda inom inombord så vi kan inte acceptera lite magi. Men det kanske är en vits för att vi till exempel har sett den här jävla La La Land och den här andra skiten. Ja som det var så stort uppror över för att jag, jag tycker att den här sorten skit, den, den är bara skadlig för människor för det mest skadliga här är, det ger också det förstärker liksom den här idén av att det finns inga problem, där är redan fixat de har redan fixat det här för länge sedan så att menar, nej nej det är inte fixat vi måste alla liksom mm. kämpa för tolerans och förståelse än yeah. Så fuck you Hollywood På riktigt Jag mm. tycker jag Precis mm. Ja, ja men... är det, det är ju bra mm. det, det, det är så här. jag vet att det här blir ju nu Efter det här, din starka monolog här Så, så är det här ju lite för att Jag talar för länge Det var de progressiva med på 40-tal Det vet jag. Mm -hmm. Just mm. så Ja, just så det bara du, uh, det en gris uh, mm. ja där mm. ser man ja, yeah. det är jag tänkte det too att... long <laughs> ja, gudskull <school>. jag yeah. uh, <laughs> på den här uh, liksom en, en till grej som det var ju en liten detalj bara enbart där men igen, en sak som jag skulle gärna ha Mera mer av, eller höra mer om så är den här övergången från stumfilm till ljudfilm för det där var, där var några ett par gånger som de nämnde att det var skådespelare som just hade varit så säga, stora kärnor mm. i stumfilmseran men ja. som inte då av orsak eller annan hade då följt med över till, så att, säga, till ljudfilm, att av orsak eller annan att rösten var fel eller så att det var någonting i deras skådespelare stil inte längre fungerar. Alltså att, så att ålders uh, diskriminering. Mm. Men Nicola, det ska vara liksom... intressant. Det ska vara relevant i historien och försökt bygga upp så. Varför skulle du ta med mm. det? Ja, no, för att jag tycker om att se människor uh, den Titta bara på den här podcasten. Ja, alltså där måste jag ju säga att den här podcasten om någonting så hör hemma i stumfilmseran. Ja, no, det är ju ändå så här lite tröstingivande när folk sedan gör någon sån här omtorkning eller någon teatralisk version av triggervarning så här 80 år senare så, så kommer vi att framstå som otroligt toleranta före vår tid. Lysande. Och det kan vi ju ta, kan vi ta viss glädje i. Ja, men Nikolaj, vi ska vara kyssta. Jag gillar de här korta okay. recensionerna, by the way. Fan vad jag ska gå. Mm. I don't know, kanske sova för en gångs skull. <laughs> Att, mm. ä, om du måste säga en bra sak med den här serien. Ja. Vad skulle det vara? Kanske vi kan avsluta på är riktigt bra sak om den här serien. Okej, okej. Vad känner en, en bra sak. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Um, en bra sak. Okej, okay. no, men uh, kostymerna. Ja, okej Ja, och okay. ja. Ja, liksom detaljerna det, det, var, det, det, det var liksom Okej, okay, det får tummen upp Okej, okay. det låter ju bra Det räddar säkert mm. hela serien Jo mm. Ja, det gjorde, sin, det gjorde sin del Ja, du då? Jag gillar den här serien Därför att den fick mig att tänka Ja, tänka på vad då på att hänga mig själv! Fuck! Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler, spoiler-varning spoiler, <snar> Nu är det slut!